А як я сперечався, до чого в цій стрічці Новочеркаськ, якщо йдеться про помаранчеву революцію? І до чого тут Чорнобиль, якщо йдеться про Новочеркаськ? І чув те, від чого шаленів ще більше. Мова не піде ані про Новочеркаськ, ані про революцію, ані про Чорнобиль. Це лише тло для іншої розмови. «Якої, чорт, забирай!» Варто було лише послухати наші діалоги між собою і з Дезом по скайпу, аби зрозуміти, справа від початку пахла гасом. «А про що, дозвольте вас запитати, маестро, піде мова?» «Не ваше собаче діло, маестро. Мова піде про генетичне рабство». Страх перед владою і страх влади промить, коли люди збидло перетворюються на народ, починаючи від сотворіння світу і до наших днів. ДЕС! ДЕС! Виявляється, наше кіно не про повстання в Новочеркаську. Чудово! Нехай буде більше про Чорнобиль. Ми ж про Україну знімаємо. Але і не про Чорнобиль. Ну, хоч... Помаранчева революція залишиться? Залишиться все, але воно все тут не при шийкобилі хвіст. Так, а що ж ми робимо? Ліз, Ліз, що ми робимо? Хлопці, а підіть-но ну, ви до... Хочете кон'юнктури? Дзуські? І от після всього цього ми в соти переглядали фільм цілісний в своїй ідеї і виконанні стрункий по композиції і цілковито неправильний з точки зору цих самих чинників. До речі, ніякого повалення влади ми не хотіли. Не було у нас такої мети. Справедливості хотіли, людського ставлення. Все спонтанно було. І влада тоді, у перший день, спонтанно діяла, розгубилася. І то помітно було, приїхав бронетранспортер і поїхав собі назад. Загін прибув з гарнізону, без зброї. Побраталися з робочими, та офіцери його назад повели. Повний атас. Увечері вирішили таке. Треба серйозні вимоги сформулювати і звернутися з ними до горкому. Я от зараз думаю, якби ми тоді одразу таким натовпом на горком посунули, знесли б його нафіг. Вони й отямитись не встигли б. І рішень про розстріл прийняти також. Ну, Може, менше б небіжчиків було. Не знаю. Я додому забіг, жили мене подалік, щоб хоч шкоринку до рота запхати, та й назад бігти до своїх. Це мене і врятувало. Катерина, дружина моя, врятувала. У неї тоді, як то кажуть, після пологова депресія була, а може і не після пологова взагалі депресія, а від того нашого життя. Отже, Забігаю додому з шаленими очима попити та шмат якийсь дорота покласти. А вона спокійно так дорогу мені загородила, кольку на руках тримає і сідає на підлогу, привалюючись до дверей. «Не пущу», каже, «і все тут». Мовляв, я батьків на поселенні в Сибіру вже втратила при Сталіні, а тебе не хочу. Якщо рипнешся, кольку придушу власноруч і сама з вікна викинусь. Можеш тоді йти на всі чотири сторони. Нам вже байдуже буде. Ми на четвертому поверсі жили, без балкона. Зовні стіна гладка, навіть труби немає. Вибратись неможливо. Я і так, і сяк до неї. А вона мовчить і сидить, мов кам'яна. Я покрутився, думаю, от буде хлопця годувати та купати, втечу. А вона, уявіть собі, так до ранку і просиділа. І Колька, мов, відчував, не пискнув. Тільки ближче до полудня заслабла. Я її на ліжко переклав, дитину молоком напоїв та й чкурнув. Далі революцію робити тільки вже, як кажуть, задніх пас, хоча й не з власної волі. У фотокамери, на які заколотників знімали, не потрапив, і куля мене не дістала, хоч все бачив. Ну от, сунемо по московській до центрального майдану імені Карла Марла, якому через сквер горком партії. Десь пороздобували портрети Леніна, прапори, жінки з квітами йдуть, з дітьми, як на першотравневій демонстрації. Дорогою приєднувалися роботяги з інших підприємств з ніфтімаша, електродного, мешканці з прилеглих будинків, народ з околиць, пенсіонери, всі йшли звідусіль. І ніхто вас не зупиняв? Бачили б ви той натовп. Ну, спочатку, щоправда, дружинники намагалися зупинити, але згодом поскидали свої пов'язки, хто втік, хто до нас приєднався. А так, з боку керівництва жодної перепони не було. А міліція? Міліція? Міліція була, викликали її з шахт. Це у нас неподалік містечко таке своїх задіювати боялися, не були певні, що вони на наш бік не перекинуться. Так от, сотня міліціонерів перегородила дорогу до Майдану, стали в шеренгу по двоє. А як побачили, скільки народу суне, так одразу ж і розсипались мов горох. Почали до машин, які їх привезли, стрибати просто на ходу, і гайда, тільки їх і бачили. А двох, котрі не встигли до кузова вскочити, ми зловили і попередили, щоб до нас більше носа не пхали. З тими відпустили, з миром. Хлопці молоді, невинні. На мосту – кордон з двох танків і солдати з гвинтівками. Це перші танки, які ми побачили. А що нам ті танки? Та ті хлопчиська з переляканими очима. «Дорогу, хлопці, робочому класу!» – кричимо. «Брати ваші йдуть!» Так ті солдатики і танкісти почали допомагати перелазити через той кордон.